Kapitola 33 Tak se vydali na další cestu a složitou humanoidní komunitu nechali za zády. Zeměpisně teď mířili na východ, dál od tichomorského pobřeží do nitra světa dílu. A pak téměř bez povšimnutí minuli další milník. Miliontý krok od prvozemě. Nedošlo k žádné dramatické změně, k žádnému novému počitku, jen na země metru naskočilo nové číslo. Teď už se pohybovali ve světech, kterým předsnutí průkomníci říkali horní křížení. Nikdo, dokonce ani Lopsang si nebyl jistý, jestli předtím někdo dokráčel takhle daleko. Džungle, která pokrývala Severní Ameriku, byla stále hustší, neprostupnější a podle závoje vodních par i vlhčí. Ze vzduchu toho bylo vidět opravdu málo, jen zelenou pokrývku tu a tam narošenou kousky otevřené vody. Lopsangovi vzdušné sondy odhadovaly, že na těchto světech by se mohla pralesný pokrývka táhnout až k nezamrzlým pólům. Stejně jako předtím Lopsang každý den zastavil, aby mohl Jošua sestoupit, udělat krátký průzkum a protáhnout si nohy. Jošua se ocital v hustém smíšeném porostu kapradin všech rozměrů a stromů, jak známých, tak neznámých, a to vše ještě prorostlé popínavkami, jako je zmizol zmy, zimoles a planá réva. Květiny pravidelně tvořily chomáče divokých barev. Někdy se Jošua vracel z trsy hroznům podobného ovoce. Zrenka byla v porovnání s domestikovanými a šlechtěnými odrůdami malá a tvrdá, ale přesto sladká a šťavnatá. husté pralesy obývala populace různých velkých zvířat, ale byla tam, byly tam i podivným, podivným způsobem hopkající tvorové, velcí asi jako menší klokani, ale s dlouhými ohebnými čeníchy. Jošua se naučil těmhle zvířatům věřit, mimo jiné i proto, že jejich stezky, vyšlapané v hustém podrostu, ho vždy spolehlivě dovedly k otevřené vodě. A v horních vrstvách pralesa, ve větvích a korunách viděl i létající tvory. Velká, pleskající křídla. A jednou pleskající, svíjející se věc, která vypadala ze všeho nejvíc jako chopotnice. Obludka rotovala jako házecí talíř, který někdo vyslal mezi větve stromů. Jak se sem k čertu dostalo tohle? Strávil mimo loď i několik nocí, jen tak kvůli starým dobrým časům. Bylo to skoro jako neděle, zvláště když podešel o jednu, dvě země od Lopsanga, ale s tím jeho pán a vládce zásadně nesouhlasil. Ale i přesto, když se naskytla příležitost, seděl u svého malého ohně a naslouchal tichu. Když byla dobrá noc, měl dojem, že všude kolem, mě, kolem sebe cítí ostatní země obrovské prázdné prostory, které začínají hned za kruhem světla vrhaným jeho ohněm. Bezpočet nevyslovených možností. A pak se zase vrátil do lodí a nechal za sebou celý svět i s jeho vlastními unikátními záhadami, do kterého sotva nahlédl. A cestovali dál, na další a ještě další. Po padesáti dnech, více než jeden celý a jednu třetinu milionu kroků od prvo země měli dojem, že se země i vzduch zatřásly, prales zmizel, svět se vyčistil a tady, v srdci Severní Ameriky, Odhalil moře, které se táhlo od obzoru k obzoru a jehož tšpyt narušoval jen tu a tam ostrůvky mořské pěny. Za stáleho vkročování obrátil Lopsang vzduch loďkyhu a hledal suchou zem. Moře ovšem přetrvávalo svět po světu, pěnilo životem, zelení kvetoucích řas, bledě bílými tvary, které mohly být koralovými útesy a skákajícími plovoucími tvory podobnými delfínům. Opatrně Opatrné odebírání vzorků ukázalo, že je moře slané. To ovšem nemuselo znamenat, že je tohle americké moře spojeno s širým světovým oceánem. Vnitrozemní moře může být slané i díky odpařování. Vzorky vody, které Lopsang získal, byly plné vláken exotických řas a neméně exotických korýšů, rozně exotických, alespoň, alespoň pro odborníky. Lopsang uložil jejich vzorky a fotografie. Letěli dál na jich a nakonec narazili na pobřeží. Lobsang zastavil vkročování a proskoumali jeden náhodný vybraný, náhodně vybraný konkrétní svět z této poslední skupiny. Nejdříve narazili na hustou bariéru mlhy, pak zahlédli velké, ptákům podobné stíny, které letaly nízko nad mořem a nakonec se ocitli nad pevnou zemí. Byla pokrytá hustým pralesem, který se táhl prakticky až k moři. Lobsang si myslel, že vyšší zem, kterou měli před sebou, by mohla být v nějakém příbuzenském vztahu k Ozarkské náhorní plošině. Pak zamířili dál na východ, až narazili na hluboké obří údolí, vyhloubené pravděpodobně nějakým vzdáleným bratrancem řeky Mississippi nebo Ohia. Pustili se podél něj na sever až k ústí, kde se řeka vlévala do vnitrozemního moře. Čerstvá voda, která se mísila do vody slané, se dala snadno rozeznat podle hnědého zabarvení, viditelného ještě míle od pobřeží. A sem, na volné pásy břehu sladkovodní řeky, Přicházela pít zvířata. začali znovu vkročovat a přitom křižovali nad řekou a Jošua pozoroval, jak se objevují stáda úžasných zvířat, jen aby v zabětí zase zmizela. Byly mezi nimi čtyřnožci i dvounožci, zvířata velmi podobná slonům, jiná, která mohla být nelétavými ptáky a pod nohama větších tvorů se hemžilo a pobíhalo množství, množství zvířat menších. <těk> Několika vteřinový pohled, pak další úžasná, Skoro nezemská scéna a v zápětí další. Jako předváděcí špůlka Ray Harryhausena, poznamenal Lopsang. Kdo je to Ray Harryhausen a co je to předváděcí špulka? Zeptal se Joshua. Dnes večer si pustíme originální verzi filmu Jasona a Argonauti a po něm bude následovat rozhovor doplněný obrázky. Neměl byste to minout, ale poslyšte, to je objev. Myslím tohle americké moře. Celé tohle pobřeží. Jak úžasné místo ke kolonizaci. Tahle Severní Amerika má druhé středozemní moře, vnitrozemské moře, s veškerým bohatstvím a kulturními spojitostmi, které takový útvar slibuje. A co se týče možností pro kolonizátory, je proti tomu obilní pás jen slabý odvar. Poslyšte, že tohle místo by se mohlo stát středem úplně nové civilizace. A to nemluvím o příležitostech, které to otevírá turizmu. Jen jeden jediný svět a my už jsme takových přeletěli stovky. Ješua suše odvětil. A možná by to mohli nazvat Lopsangův pás. Pokud Lopsang ti pochopil, nedal to nijak najevo. Další noc, další klidný spánek pro Ješu. A když se ráno probudil, monitor v jeho kabině ukazoval něco jako zvětšený táborák. Ješua vyskočil z postele. Začal si natahovat kalhota, kalhoty, když do kajuty vešel Lopsang, což způsobilo, že si je natahoval mnohem rychleji bude muset Lopsange naučit významu slova zaklepat. Lopsang se usmál. Přeji vám dobré ráno tohoto slibného dne. No jo, jasně. Jošua dnes neměl na Lopsangovi žertíky nejmenší náladu. Představa lidské společnosti, skutečné, nesporně lidské společnosti ho doslova zelektrizovala. Ponožky, pevné boty. Dobrá, jsem připravený vydat se dolů. Lopsangu, kdo zaválil ten oheň? Jsou to lidé? Očividně ano. Možná ji najdete, jak se opaluje mezi dinosaury. Dinosauři? Ona? A opaluje se? Budete se muset podívat sám, ale Jošuo, buďte opatrný. Dinosauři vypadají dost přátelsky, no alespoň někteří z nich, ale ona by mohla kousat. Kromě výtahu teď měli k dispozici další prostředek, jak se dostat na zem. Vysoce technické zařízení, které se skládalo ze staré automobilové pneumatiky, kterou Joshua vyhrabal v koji náhodných krámů v prostorném skladišti ducholodí, dostatečně dlouhého kusu lana a jednoduchého nouzového tlačítka na Joshuaově hrudní torně, kterým mohl pneumatiku rychle spustit, nebo, což bylo mnohem důležitější, rychle ji zase zvednout nahoru v případě, že by byl pronásledován. Po svém setkání s vražetými elfy se Joshua cítil mnohem lépe, když tohle unikové zařízení na gondolu vzducholodina namontoval, a v posledních dnech trval na tom, že když se stoupí na zem, bude pneumatika dole a byl vždycky připravený v naléhavém případě se k ní rozběhnout. Právě teď se znovu spouštěl k nové zemi. A byl tady další člověk. Někde. Cítil to. Opravdu to cítil. Svět, na kterém byli lidé, vnímal Ješu a jinak. Pro Lopsanga už se stávalo zvykem, že Jošu spouštěl na zem Kus od jeho skutečného cíle, aby mu umožnil opatrně se přiblížit, čím samozřejmě spuštění z čistého nebe rozhodně nebylo. Vzduchu loď plula nad okrajem říčního ústí, na místě, kde byly rozptýlené stromy, keře a malá jezírka v blátivé půdě. Vzduch byl čerstvý, ale prosycený pachem soli a závany rozkládající se vegetace, které sem přinášel vítr od okraje džungle. Je v něm ale ještě něco, pomyslel si Joshua, když se blížil k zemi jemnější suší vůně, kterou nedokázal zařadit. Vlátěvou pláň lemoval, lemoval hustý prales, který sestupoval z vyšších poloh a táhl se směrem k jihu. A ten závan kouře přicházel od někud z nitrozemí. Ješua sestoupil na zem nedaleko okraje vody, ale už na okraji pralesa. Jakmile byl na zemi, vydal se opatrně ku předu, směrem, odkud přicházel kouř. Cítím sucho, res. Připadá mi to jako pavilon plazů v zoo. Tenhle svět se může od prvozemě velmi lišit, Jošo. Urazili jsme dlouhou cestu po stromě náhodného vývoje. Po chvíli se prales rozestoupil a odhalil pruh písečné pláže a pomalu tekoucí vody. A na kameném srázu nad nimi, nedaleko vody, narazil Jošua na skupinku tlustých, tuleňovitých tvorů, kteří se líně vyvalovali na slunci. Mohlo jich být včetně mládat, mládět, tucet. Mohutná těla jim prorůstala dlouhou světlou srstí, měly malé, skoro kuželovité hlavy s černýma očima a malá ústa. Plochými nosy s širokými nozdrami ale připomínaly šimpanze. Tvorové jednoduše vypadaly jako tuleni s lidskými obličejí. Papoušek na Jošově rameni, který byl od chvíle, kdy ho Jošova použil jako obušek opraven, zabzučel, protože se čočky začaly zastřovat a natáčet. tuleňium, podobný tvor. Tulenium podobní tvorové zaregistrovali nezvaného návštěvníka dávno předtím, než se přiblížil. Bra obrátili k němu oči, opečí hlavy se natočily a s poplašeným houkáním slézaly ze svých kamenů a vlnili se po písku k vodě. Mláněta se držela dospělým jedincům v patách. Ješua teprve teď zjistil, že končetiny zvířat jsou tak trochu kompromisem mezi opečíma rukama a nohama a opravdovými ploutvemi, které jsou uloženy, ukončeny pahýlotvy. Pahýlovitými chodidly či dlaněmi, mezi jejíž prsty jsou nataženy plovací blány. Tvorové hladce vklouzly do vody a bylo na první pohled vidět, že se ve vodě pohybují mnohem elegantněji než na pevné zemi. Pak ale k nebi vyletěla prška vodní tříště a z vody se zvedla horní čelist velikosti menšího rybářského člunu. Tuleňům podobní tvorové se s panickým kvíkotem rozprchly na všechny strany. Krokodýl, zamumlal Ješua. Kamkoliv přijdeš, ve vodě jsou zatracený krokodýly. Sebral ze, země, sebral ze země plochý kámen a zamířil k okraji vody. Jošu, buďte opatrný. Hej, ty! Hodil kámenem takovou silou, jaké byl schopen a plochý kámen poskakoval po hladině. S velkým uspokojením zaregistroval, že poslední žabkou kámen krokodýla, krokodýla zasáhl přímo do pravého oka. Zvíře se ve vodě se zuřivým řevem obrátilo. Pak se ale vstyčilo, a na mohutných zadních nohou vyrazilo z moře. Krok už musel být alespoň 12 metrů dlouhý a vypadalo to, jako by z vody vyrazilo nějaké obojživelné výsledkové plavidlo. Ješua cítil, jak se pod ještěříma nohama při každém došlápnutí zachvývá země. A rozuzřené zvíře sehnalo na něj. Do hajzlu. Ješua se otočil a dal se do běhu. Dorazil k nejbližším stromům a začal se prodírat vlhkým žele zeleným šerem. Zvíře, které mohutně Zvíře, které mohutné husté stromy zastavily, zařvalo, naklonilo těžkou hlavu zmateně na stranu a pak odkráčelo po pláži, aby si našlo nějakou jinou kořist. Jošua se opřel o kmen stromu a prudce oddechoval. Na stromech a na zemi kolem něj rostly květy, navzdory stínu bylo to místo plné barev. A všude byly slyšet zvuky, pralesem se ozvěnou rozléhal, rozléhal křik, kvákavé výkřiky nikde v zelené na nablízku a hlubší vrčení od někud z větší dálky. Tam, tak s tím superkrokodílem jste měl štěstí, ozval se Lopsang. Bylo to hloupé, ale štěstí jste měl. Jestli právě tady hoduje na těch humanoidech, je to moje vina. Byli to humanoide, je to tak, Lopsangu? Řekl bych, že ano, ale jsou zatím jen částeč částečně adaptovaní. Dva miliony let ještě není dost na to, aby se dvounoha opice změnila v tuleně. Tihle humanoide jsou jako ti Darwinovi nelétající kormoráni. Najednou se pohnuly obrovské stíny. Po Jošově, po Jošově neby se něco přesunulo, nesmírná hmota velikosti menší budovy na pohybu. Pak na zem dopadla noha, kulatá jako noha slona, noha velikosti dubového kmene a mnohem vyšší než Jošua. Zamrkal, ale neodvážil se vyběhnout z úkrytu pod stromy. Prohlížil si tělo nad sebou. Kůže byla silná a vrásčitá, posetá starými jizvami, Zbrázděná dolíky a prohlubněmi, jako by rány způsobily střely z těla. Pak, jako by vyběhl dravec podobný Tyrannosaurovi. Kráčel, v styčení na mohutných zadních nohách, na malých předních nohách měl drápy, klamu jako průmyslový drtič, tělo velikosti a rychlosti parní lokomotivy. Jošua opatrně couvl ještě dál do svého úkrytu. Lovec se vrhl na velkého čtyřnožce, sevřel močne, mocné čelisti a vrval mu kus masa velikosti Jošuva hrudníku. Štěřnořec bolestivě, Štěřnořec bolestivě zabučil a ten vzdálený zvuk zněl jako mlžná sirena lodního supertankeru. Zvíře se ale pohybovalo dál a ke svému zranění bylo stejně nevšímavé, jako by byl Joshua ke komářímu štípnutí. Lopsangu? Viděl jsem to. Vidím to. Jurská večeře. Hm, spíš jurská jednohubka, zabručil Joshua. Našli jsme dinosaury, Lopsangu? Ne, dinosaury ne, i když jsem si myslel, že ten název použijete. V tomto, v tomto případě na to bylo každopádně evoluce příliš mnoho. Někteří z těch tvorů jsou nejspíše mnohem vyvinutější potomci všídových ještěrů a zdejší světy patří do skupiny těch, kam onen proslulý asteroid, který vyhubil dinosaury, nikdy nedopadl. Možná, že tady jen proletěl těsně kolem, tady o ně smrt jen tak zavadila. Ale obrázek není jednoduchý, Jošuo. Ten obrovský výložravec, který na vám. Te, který na vás málem šlápl, dokonce vůbec není ještěr. Je to savec. Vážně? Byla to samice. Myslím, že nějaký druh vačnatce. Kdybyste měl možnost, viděl byste, že nese ve vlaku mládě velikosti pivovarského koně. Později vám ukážu obrázky. Na druhé straně základní morfologie, obrovští bíložravci, kteří jsou kořistí divokých masožravců, to bylo v éře dinosauru běžné a je to třeba další univerzální stereotyp. Jošuo, nikdy nezapomínejte na to, že jste necestoval v čase naspět, ale kupředu. Fotoval jste daleko po stromu náhodných možností na planetě, kde dramatické, ale víceméně náhodné události působí opakovaně vyhnutí mnoha zavedených druhů a uvolnějí tak místo pro evoluci, evoluční inovace. Jenže na každé zemi se výsledky takových událostí liší. Někdy minimálně, někdy velmi. Už se blížíte k táverovému ohni. Teď se puste k vodě. Výběžkem pralesa se s praskotem drceného podrostu pohybovala nějaká, nějaká další zvířata, která mířila směrem k ústí řeky a čerstvé vodě. Mezi stromy jošua zahlédl nízká, mohutná těla, rohy a křiklavě zbarvené hřebetní hřebeny. Hřbetní, hřebeny. Zvířat bylo několik, dospělí jedinci byly vyšší než jošua v ramenou. Mláďata beztrastně pobíhala mezi pohybujícíma se nohama dospělých. Byla to obrovská zířata, ale jejich velikost bledla ve srovnání s gigantickým vačnatcem, kterého potkal předtím. Mířila k vodě a Joshua je podle svých možností sledoval. Došel na okraj pralesa a narazil na stružku sladké vody. Na bahnité plání, která lemovala ústí, se natřásala, štěbetala a živila velká hina ptáků, nebo alespoň tvorů, kteří se ptákům velmi podobali. Kvetoucí rostliny na blatech vytvářely pod mokrou Modrou oblohou pestrobarevný koberec. Jošua měl dojem, že zahlédl, jak hlubší vodu čeří zubaté hřbety dalších krokodýlů. U vody se napájila zvířata s pestrobarevnými, hřbe s pestrobarevnými hřbetními hřebeny. Na okraji pláže z bílého písku sedělo několik vzpřímených dvounohých ještěrů a slunilo se. Po písku se sem a tam honilo několik menších jedinců, kteří se tu a tam ponořili do příboje olizujícího lizujícího pláž. Ve své hravosti byli ještěři a šličtí. Jošovi připomínali děti na kalifornských plážích. Pak si jeden z větších dvojnočců Jošovi všiml a strčil do svého nejbližšího souseda. Oba si vyměnili několik po zasi poniž menší z dinosaurů znovu přivřel oči a začal potřimovat, zatímco první, větší, dál pozoroval Jošu očima plnýma zájmu. Jsou legrační, že? ozval se ženský hlas. Jošua se zbušícím srdcem otočil. Žena byla malá, s pevnou postavou, světlé vlasy stočeny na zátelku do malého úzlu. Měla na sobě prakticky, vy prakticky vyhlížející vestu se spoustou kapes. Vypadala o něco starší než Jošua, snad něco málo přes třicet. Měla pravidelnou, hranatou tvář, spíše zajímavou než krásnou a s hnědlou sluncem a dlouhým pobytem v přírodě. Měřila si, měřila si ho odhadujícím pohledem. Pokud na ně, neza ně nezautočíte, jsou úplně neškodní, řekla. A taky chytří. Mají mezi sebou dělbu práce a vyrábějí si něco, čemu by se dalo říct nástroje. Rozhodně aspoň klacky na kopání, kterými vyhrabávají škeble. Kromě toho si dokážou vyrobit primitivní, ale použitelné loďky a docela složité pasti na ryby. To znamená, že mají schopnost pozorování, dedukce, uvažování a týmové práce, a taky schopnost myslet dnes na lepší zítřek. Jošua jen zíral. Zasmála se. Nemyslíte, že by byl čas zavřít pusu? Nepřáhla k němu ruku. Já vás znám. Vy jste Jošo že? Věděla jsem, že na vás jednoho dne narazím. Světy jsou malé, co? Jošua byl jako opařený. A kdo jste vy? Říkejte mi Sally. V uchu se Jošovi ozval naléhavý lobsangův hlas. Pozvěte jí na loď. Svečte Máme úžasnou kuchyni a musím říct, že co se vás týče, je to plítvání, protože ji nedokážete vůbec ocenit. Nabídněte jí sex, udělejte, co chcete, jen ji dostaňte na tu zatracenou loď. Ješua a zašeptal: Lopsangu? Vy tedy o lidských vztazích opravdu nic nevíte. Zdálo se, že se to Lopsange dotklo. Mám snad všechna pojednání, která kdy byla napsána o lidské sexualitě. A kdy jsi se mýval i tělo. Jak si myslíte, že vznikají děti tybaťanů? No, konec konců na tom nezáleží. My prostě musíme dostat tu mladou dámu na polobu. Přemýšlejte, co dělá taková půvabná dívka tady na horních kříženích? V tom měl Lopsang pravdu. Ať byla kdokoliv, jak se dostala sem, více než milion kroků od prvo země. Byla snad přirozený v kročník? Někdo, komu pak nebylo špatně, stejný jako Joshua? Dobrá, jenže člověk dokázal v jednom dni uskutečnit jen určitý počet vkročení. On dokázal ve pomoci udělat tisíc kročení denně, jenže každý musel někdy spát a jíst. Dokázali jste při vkročení dokonce ulovit jelena, jak jste jednou získali ten gryf, ale opracování a vaření masa v přírodě se nedalo uspěchat a to vás zpomalovalo. Trvalo by celé roky dostat se sem tímhle způsobem. Pozorovala ho s rostoucím podezřením. Na co myslíte? A s kým jste to promluvil? No... Nebyla to tak docela lež a protože sestry vždycky lahní posuzovaly velmi přísně, Jošovi se ulevilo. Vážně? To asi myslíte ten komický plynový pytel? A jak velká je posádka té obludy? A mimochodem, robur dobyvateli e, doufně kalé umysly s tímhle světem. Mám tyhle malé potvůrky docela ráda. Jošova sklopil oči. Malí dinosaurři zatím kolem dvojce vytvořili kruh a podobní cibetkám panáčkovali na zadních klapkách. Bylo jasné že tady zvědavost zvítězila nad opatrností. Kapitán by byl rád, kdybyste vstoupila na palubu. Vypravil ze sebe a konečně. Usmála se. Na palubu té věci? Ani o mylem pane, tady bez urážky, ale... Hm, pokračovala poněkud váhavě. Nemáte náhodou nějaké mídlo? Dělám si samozřejmě svoje vlastní, louhové, ale v žádném případě bych neřekla ne něčemu, co by bylo ke kůži trochu ohleduplnější. Jsem si jistý, že... Třeba s růžovou vůní. To je všechno? No a taky kousek čokolády. Samozřejmě. A výměnou bych vám nabídla informace, oká? Okay? Hlas v Jošově uchu prohlásil. Zeptejte se jí, o jaké informaci, kterou by nám mohla dát, si myslí, že bychom si ji nemohli zjistit sami. Když se a zeptal, se -li se už klíbla. Hmm, to nevím. Co všechno dokážete zjistit sami? Podle všech těch antén a talířů tam asi máte vybavení, se kterým byste dokázali heknout i boží e-maily. Ješua jí odpověděl. Podívejte, vracím se naspět, seberu tam nějaké mídlo a kus čokolády a vrátím se. Ano? Hlavně nechoďte pryč. K jeho úžasu se Sally rozesmála. No páni, božíšku, to je ale opravdový gentleman. Sadila bych se, že jste byl ve skautu. Zatímco se Joshua zvedal k Marku Twainovi, šeptal mu Lopsang do ucha. Je, jestli je nějaký efektivnější způsob, jak kročovat? je pro nás životně důležité, abychom zjistili, jaký. Já vím, Lopsangu, já vím. Pracuji na tom. Jenže právě teď byla záhada kročování to poslední, co se Ješovi honilo hlavou. Poobydvali na pláži. čerstvě na zbírané ústřice pečené na otevřeném ohni. To setkání vyvedlo Joshua z míry víc než cokoliv jiného. Byl zvyklý na společnost žen, nebo alespoň ne těch, které neměly na hlavě řádový čepec. V domově na prvo zemi byla všechna děvčata víceméně něco jako jeho sestry a všechny sestry byly nadány lajzrovým pohledem a za horizontním sluchem. Když se jednalo o opačné pohlaví, byli jste v domově pod neustálým dozorem. A když jste pak strávili spoustu času na dlouhé zemi a prakticky jste nepotkali živou duši, pak každý, koho jste potkali, vám byl na obtíž, protože zabíral váš prostor. A právě teď tady byl ještě další rušivý prvek v podobě miniaturních dinosaurů, kteří natahovali krky hned sem a hned zase tam, aby neminuli ani to nejmenší. Jako když vás pozoruje parta zvědavých dětí. Měl pocit, že by jim měl nabídnout pár korun, aby se navzájem vzali někam do kina. Jenže on s touhle plnou sely potřeboval mluvit. Cítil uvnitř nesmírné napětí, nesmírnou nenaplněnou potřebu. A jak se tak díval na ní, měl dojem, že ona cítí to tež. S těmi dinosaury si nedělejte starosti, řekla. Nejsou nějak nebezpeční, když jsou fakt dost chytří. Jsou velice bystří na to, aby se drželi z dostahu větších dinosaurů a krokodýlů. Zařídila jsem si to tak, že se sem občas vracím, abych zjistila, jak si vedou. Jak? Jak se se sem do dostala seli? Sally? Sally rozhrávla uhlíky, ohně a malí tvorové poplašeně odskočili naspět. No, to není vaše věc. Byl to zákon Starého divokého západu a já jsem si po čerte chystá, že to platí i tady. Ty ústřice se opekly fantasticky, nemyslíte? To rozhodně ano. Joshua právě se snědl čtvrtou. Už jsem na dlouhé zemi ochutnal něco jako slaninu a viděla jsem celou řadu zvířat podobných prasatů, která jsou podle mě prakticky univerzální. Ale tohle chutná, jako kdyby byly pokapané vorčestrovou omáčkou. Mám pravdu? No, víceméně. Cestují připravená. Seli se na něj podívala a po bradě jí stékala šťáva soustřic Alá Kilpatrick. Uděláme dohodu, ano? Já budu upřímná k vám a vy budete upřímní ke mně. Alespoň v jistých mezích. Dobrá, tak dovolte, abych vám řekla, co si myslím, že už o vás vím. Tak, zaprvé. Odhadla bych, že v té zatracené věci, která se vznáší tam nahoře, je jediný člověk, Protože ve chvíli, když se mě objevil, by se sebihla celá posádka a se kolem mě a mého malého světa. A když připočítám vás, tvoří celou posádku dva lidé. Není to trochu velká loď pro dva lidi? Za druhé, ta věc vypadá velmi draze a vzhledem k tomu, že univerzity nemají takové peníze a vlády zase takovou představivost, zůstává nám nějaká společnost. Odhadla bych, že je to doglasovat černá? Usmála se. Z něčeho se neobvinujte, vůbec nic se neprozradil. Blek je mazaný a tohle je přesně v jeho stylu. Jošově sluchátku bylo ticho. Jošovo zaváhání si vysvětlila naprosto přesně. Velitelství mlčí? Ale no tak. Každý, kdo má talent, který se Bleka a jeho černou společnost zajímá, skončí v jejich službách. Můj otec tak také dopadl. I když tím pravým lákadlem nebývají peníze. Protože jestli jste opravdu dobrý... Dávám váš přítel Douglas pytel hraček, s nimi si můžete hrát, jako je třeba ta vzduchloď tam nahoře. Nemám pravdu? Já nejsem lekou zaměstnanec. Je to jen smlouva, to je ten fíkový list, ne? Prohlásila pohrdavě. Víte, na jejich velitelství v New Jersey nosí každý zaměstnanec podobné sluchátko jako vy, aby s nimi mohl Douglas mluvit osobně, kdykoliv se mu zachce. Říká, že i jeho mlčení je výhružné. Říká se, že i jeho mlčení je výhružné. Jenže můj otec jednoho dne řekl, já už prostě tuhle věc nosit nebudu. A vy mi, Jošou, teď prokážete tu, lakosn... prokážete tu laskavost a sudnáte si tu svou. Nevadí mi, že mluvím s vámi. Slyšela jsem o vás, jak se zachránila všechny ty děti od ní na zem vkročení a myslím, že jste slušná lidská bytost. Ale sluníte si ta moderní otrocká poutá. Ješua to s pocitem viny udělal. Celikrát se spokojeně přikývla. Tak a teď si můžeme popovídat. Na nás není nic špatného, prohlásil Jošova opatrně, i když si nebyl tak docela jistý, nakolik je to pravda. Jsme tady na průzkumu. Dívat se a učit zmapovat dlouhou zemi, to je alespoň cílem téhle výpravy. Nebo bylo, dodal v duchu, než se výzkum soustředil na rozsah humanoidních migrací, které jsou rušivým prvkem dlouhé země. Ne je vaším cílem, vy nejste bazatel Joshua Valiente? ať jste co jste, proč se tady vy? Pokrčil rameny. Jsem něco jako pojistka, když chcete slyšet pravdu. Najatá síla. Při jeho slovech se zasmála. Ha! Pokračoval. Říkala jste, že váš otec také pracoval pro bleka. To je pravda. Co dělal? Vymyslel v kročec, i když to bylo v jeho volném čase. Váš otec byl vylis lincej? Ješua jen mlčky, mlčky zíral, vzpomínal na den na zem v kročení a jak se jeho život změnil kvůli tomu, co lincej udělal. Usmála se. Dobrá, chcete to slyšet celé? Jsem z rodiny v kročníků. Přiroze přirozených kročníků. No tak, zavřete pusu, Yoshuo. Můj dědeček uměl vkročit, matka jak bismet a já to samozřejmě umím taky. Otec ale vkročit neuměl a proto potřeboval vymyslet něco jako vkročec. Hm, tak to udělal. Já, jsem, já jsem poprvé vkročila, když jsme byli čtyři. A brzo jsem zjistila, že otec dokáže vkročit, když mě drží za ruku. Vyfotografovali nás. Nikdy jsem neměla problémy s takovým tím povídáním o kouzených dveřích a to díky mamince. Máma byla, vel, vel, máma byla velká čtenářka a četla mi Tolkiena a Larryho Nivena a Edith Nezbytovou a všechno možné. Musím říct, že mě učila doma. A tak jsem vyrostla na, se svou vlastní narní. Abych se přiznala, o den den na zem v Kručení jsem byla pěkně namíchnutá, protože jsem se musela dělit o své tajné místo se zbytkem světa. Ale tehdy mi máma vysvětlila, že bych neměla nikomu vykládat, co umím. Joshua ohromeně naslouchal. Nedokázal si skoro představit, jaké to muselo být, být členem rodiny v Kročníků, rodiny, kde byl každý jako on. No, v těch dnech to bylo moc hezké. Často jsem s tátou bývala v jeho kůlně, protože ta byla v jiném světě, v jiném Wyomingu. I když jsem ho samozřejmě musela vodit tam i zpět. Jenže otec tam býval velmi málo, protože se musel každou chvíli vracet a cestovat tam, kde ho chtěla černá společnost mít, a to mohlo být kdekoliv od MIT až po nějakou výzkumnou laboratoř ve Skandinávii nebo v Jižní Africe. Někdy se v noci objevila helikoptéra a on do ní nastoupil, o hodinu později byl doma a vrtulník zase odletěl. Když jsem se ho ptala, co dělal, obvykle odpověděl, že jen nějakou práci, to je všechno. Ale mě, mě to stačilo, protože otec podle mě věděl, co dělá. On věděl všechno. O tom, co dělá, jsem neviděla vůbec nic, ale když se strojil v kročec, nijak mě to nepřekvapilo. Byl zvláštní s měsící skvělého teoretika a praktického technika. Myslím, že právě on měl ze všech nejblíže k představě skutečné postaty dlouhé země. Jenže když matka zemřela, už mu to nebylo k ničemu. To byl totiž problém, který nemohl vyřešit pomocí žádné technologie. Pak už začaly být věci divné. Sally zaváhala. Tím myslím ještě divnější než předtím. Pracoval dál, ale já měla dojem, že se přestal strát o to, na čem pracuje a k čemu to bude. Vždycky se choval velmi eticky, chápete? Hipík z dlouhé řady dalších hipíků. Teď mu to začalo být jedno. Jenže žil dvojím životem. Věci jako v Kročec měl schované. Otec rád schovával věci. Řekl mi, že se to naučil v době, když žil jako hipíka a schovával své poličko marihuany ve sklepě. Jenom mi to ukázal. Vede tam tajné dveře, které se otevřely jedině tehdy, když se jeden volný hřebík zatlačil do určité hloubky a jedna plechovka s barvou se otočila o 90 stupňů kolem svislé osy. Pak se odsunul takový panel a objevil se rozlehlý prostor, o němž byste nevěřili, že tam může být, a ve vzduchu se pořád ještě vznášel slavý zápach těch rostlin. To je můj příběh. Vždycky jsem vkročovala, vyrostla jsem s tím. Pro naši rodinu byl den na zem vkročení jen hřebolem na cestě. Ale vy jste musel v kročování objevit úplně sám. Je to tak, Jošuo? Slyšela jsem, že vás vychovali jeptišky. Je to součástí vaší legendy. Já o žádnou legendu nestojím. Tak jeptišky, co? Byli vás nebo na vás zkoušeli něco legračního? Jošuovi se zvůžili oči. Nic takového se tam nedělo. Jen sestra Marie Josefa nás občas vyplácela, ale kdyby se přepočítala o jedinou ránu hochu, sestra Agnes by ji vyrazila na hodinu. Ale ano, když se ohlednu do minulosti, bylo to opravdu dost zvláštní místo. Ale tak dobře zvláštní. Správne, správně zvláštní. Sestry nám poskytovaly velkou dávku svobody. Šetli jsme Karla Sagana dřív než starý zákon. Hmm, svoboda. Tak s tím mohl sympatizovat, proto můj otec odešel od Douglasa Blacka. Nagle se jednoho dne o vkručci dozvěděl a nějak to s dostal. Myslím, že když, na, když nás matka opustila a jedno s druhým, otec už stejně začínal lidi nenávidět. To, co Blek udělal, to bylo poslední stéblo. Jednoho dne otec prostě zmizel. Přijel pod falešným jménem a s falešnými doklady místo na princnu. Jinže to bylo pořád ještě hodně na očích, takže když ucítil, že jsou mu o to od Bleka už zase v patách, Přesunul se do meniznu a pod dalším falešným jménem nastoupil na tamní školu. A v technologii v kročce, kterou měl rozpracovanou, si vzal samozřejmě sebou. Přesunula jsem se za ním a nastoupila na kolej. Moc jsem ho neviděla, myslím, že jsem ho jen tak hlídala. A mimochodem, Veli slince, není jeho pravé jméno. Ani mě nenapadlo, že by bylo. Pak začal mít pocit... Že má černou společnost zase za patami a tehdy se rozhodl, že daruje vynález v krožce celému světu, takže nikdo tu věc nebude moci omotat řetězi nebo ji zdanit a nalepit na ní cenovku. Vážně nenáviděl velké promyslové společnosti a neměl rád ani vlády. Myslím, že doufal, že svět bude mnohem lepší místo, když bude moci každý odejít z jejich dosahu. Pokud vím, je pořád ještě naživu a někde tam venku. Proto jste tady? Hledáte ho? To je jeden z důvodů. Ve vzduchu najednou došlo k nějaké podivné změně. Malí dinosauři se natáhly vzhůru a jejich oči pročesávaly oblohu. Jošua se podíval na Seli. Nezdálo se, že by nějak reagovalo. Reagovala, opatrně obracela na pánve klacíkem poslední ústřici. Myslíte si, že to, co udělal, bylo správné? zeptal se. Myslím s tím, vproč jsem. No, možná ano. Dal alespoň lidem novou možnost. I když říkal, že tam, na dlouhé zemi, se budou muset lidé naučit opravdu myslet. Když si řekl, dávám lidem klíč k nekonečným světům. Konec nouze a doufejme, že i válce. A možná nový smysl života. Nechávám průzkum těch nových světů mladé generaci drahoušku, když si osobně myslím, že to královsky poserete. Proč se na mě tak díváte? Tohle řekl váš otec? Celě pokršel rameny. Když se vám to povídala. Byl to hipík pocházející z celé řady hipíků. Mluvil takhle vždycky. V té chvíli zaduměl nad pláží zde produktoru Lopsangů v hlas a znovu vyplašil malé dinosaury. Jošo, okamžitě zpět na valobu. Mimořádný stav. Ve vzduchu byl cítit podivný zápach, připomínající hořící plastik. Jošo se zadíval k severnímu obzoru, kde se objevil šedý mrak a neustále se zvě zvětšoval. Říkám jim násosky, oznámil a museli klidně. Připomínají trochu vášky. Do každé organické hmoty napumpují jed, který neuvěřitelně rychle rozpouští bonečné stěny, takže se z vás stane pytel polévky, kterou vysají jako brčkem. Nevím proč, ale dinosaury je nezajímají. Váš elektronický přítel má pravdu, když mluví o mimořádném nebezpečí Joshua. Takže buďte hodný chlapec a rozeběhněte se naspět. S těmi slovy zmizela.